a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu aducând lecțiunea 2C005 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunile acestea au ca tematică un mănânc de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor ale Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Niculiță. Meditațiile acestea fiind apoi prelucrate în cadrul studioului Emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de 30 de minute, au fost făcute accesibile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi vom începe lecțiunea noastră cu prilejul versetului 12 al Epistolei lui Pavel către Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 1. Mai înainte, însă de aceasta, haideți să mai petrecem un episod din mișcătoarea povestire relatare a Cristinei Roi de subtitrul Ereticii din Dubrava. Episodul lecției precedente l-a prezentat pe Ștefan confruntându-se cu Blasco. Acest Blasco. Atunci când și-a dat seama de cunoștințele foarte avansate și adâncite ale lui Stefan în scriptură și înțelegând că nu-i poate sta împotrivă, s-a pornit cu ură împotriva lui și a aruncat aceste cuvinte, ești un fariseu îngânfat, un adevărat eretic. Așa s-a încheiat episodul lecțiunii trecute. Astăzi, sub titlul O Întâlnire, citim următoarele. Peste lumea frumoasă se lăsă o după amiază de iarnă. Natura amintea de o mireasă împodobită cu un voal alb, îmbrăcată cu o haină de zăpadă gătită cu bijuterii de perle și diamante. Razele de soare sărutau frumoasa natură. În munți zăpada era înaltă și în sat orice colibă veche semăna cu o căsuță din basme cu acoperiș de cristal. Pământul era îmbrăcat în nevinovăție și tăcere. În această tăcere de bazm trecea peste un pod de gheață Mariska Blașco, îmbrăcată curat și drăguț, cu o ie albă, strălucitoare și cu fustă multicoloră. Era duminică și a voia să meargă la dans. Cum mergea ea așa pe pod, privirea îi căzu asupra casei liniștite a lui Hrațchi. Simți o durere în inimă. Ea se ducea la dans. Dar acolo nu-l va vedea pe Ștefan, vechiul și bunul ei camarad. Știa că nu-l va mai întâlni niciodată acolo. Ah, mai bine ar fi murit decât să se schimbe așa. Cum putuse un băiat așa de drăguț să devină un asemenea eretic de bagiocura tuturor? Ah, ce păcat de Ștefan! Fata se uită la casa din fața ei cu o durere care încă o frământa, peste care încă nu trecuse. Cine știe ce face acum? De când au rut tinerii de el atunci când ieșea din biserică și vorbea despre ereziile lui, nu s-a mai dus la biserică, iar acasă nu are voie să se roage. Așa se fărise cumnata lui. Toți îi pun piedici în cale, în afară de bunicul. Bietul Ștefan, cum o fi putut intra oare în capul lui asemenea fanatisme? Din totdeauna meditase el prea mult. Poate că, se gândea fata în timp ce mergea, dacă tata nu m-ar fi oprit să vorbesc cu el, pe mine m-ar asculta sigur. L-aș întreba despre toate, cum a ajuns la ereziile lui. Eu îi le-a scoate sigur din cap. Doar pentru că ceilalți sunt așa de răi cu el, de aceea rămâne încăpățânat. Cum se mai bucura să ia de el toți ani neaceștia și l-așteptase să vină? Și iată că acum sunt săptămâni de când era acasă și în afara unui salut nu auzise nicio vorbă de la el. Adânc cufundată în gânduri, fata păși mai departe. Drumul ducea prin pădure care strălucea de podoaba zăpezii spre o cascadă înghețată care arăta ca niște cioburi de cristal pur. Apa tot spumegase până ce înghețase de tot. În apropierea cascadei era o casă foarte veche și dărăpânată. O dinioară fusese moară pentru hârtie. Încă se mai putea vedea unde fusese camerele. Vara era acoperită de hamei și alte plante. Acum, când căzuse zăpada peste ea și înghețase, părea ca acoperită de cristal. Vara, în jurul ruinelor, curgea un izvor vesel și sprinten. Azi însă acestea nu se mai pot vedea. Deasupra pârâului, pe o lespede de piatră, era o cruce, în amintirea întâmplării groaznice că o odinioară un nevinovat își dăduse aici viața în locul fratelui său vinovat. Fata se uită în toate părțile. Era un loc neplăcut, de temut, căci toate femeile, așa se zicea, care puteau face vrăji în Valea Dubrava și erau destule de felul acesta, veneau aici ca să facă vrăji. Dar Mariska Blașco uită și de loc și de vrej când a de după pârâu lumina de razele soarelui Ștefan Hrațchi. Inima aproape îi un loc de surpriză plăcută și de o ciudată strângere de inimă. Ștefan stătea scăldat în lumina soarelui și era atât de cufundat în admirarea frumosului peisaj care îi se oferea printr-un luminiș și a cerului albastru de deasupra, încât nici n-a observat-o pe Marișca. Ah, ce să fac, se gândea fata, am o dorință așa de mare ca să vorbesc cu el. Chiar Dumnezeu mi l-a scos în cale și acum mă duc repede la el. Trebuie să vină cu mine la dans. Iubiți ascultători, deoarece întâlnirea dintre ei ne ia un timp prea îndelungat și nu putem să acordăm atât de mult timp părți introductive la programe, am lăsat să derulăm întreaga întâlnire dintre ei foarte palpitantă pentru lecțiunea viitoare. Ne este de ajuns acum să vedem numai prin ce trece un suflet care cu adevărat s-a întors la Dumnezeu. Schimbarea care s-a petrecut în el a ajuns la cunoștința întregului sat, deopotrivă a celor care îl simpatizau cât și a celor care îl urau. Fiecare om pe care îl întâlnea trebuia să ia notă de o schimbare radicală care a intervenit în viața acestui om după ce a întâlnit persoana, nu numai numere, ci persoana Domnului Isus Hristos. Persoana Domnului Isus Hristos prin Duhul Său Cel Sfânt a transformat atât de radical viața acestui om încât un sat întreg a fost zguduit. De schimbarea care s-a văzut în el Unii l-au urât Și i-au făcut mari necazuri L-au prigonit, l-au bătut Au făcut ce-au putut cu el Alții au rămas uimiți Și cum vom vedea până la urmă Lucrări minunate A făcut Dumnezeu prin omul acesta Pentru că el Nu numai că se numea creștin Dar era un adevărat creștin Viața lui Hristos Respira prin viața pe care o trăia el în privirile lui, simțămintele lui, mișcările lui, vorbele lui și mai ales felul lui de viață pe care îl trăia. Să știți, nu cuvintele noastre ne fac creștini, nu înțelegerile la nivel de intelect ne fac creștini, nici atât frecventarea unei biserici cea mai grozavă nici asta nu ne face creștini, nu ne face creștini nici practicarea celor mai deosebite ritualuri creștine, ci singura dovadă că suntem creștini urmași ai lui Hristos este că pășim pe urmele Lui. Viața Domnului Isus Hristos a uimit pe toți cei din jurul Lui. Dacă viața mea, a celui care mă numesc creștin, nu uimește pe cei din jurul meu, începând cu soțul, soția, copiii, cu cei din casa mea, cei din biserică, cei de la serviciu, ori de pe unde mă duc. Dacă aceștia nu constată ceva lucruri ciudate, deosebite în viața mea, atunci trebuie eu să mă întreb cu seriozitate, îl am sau nu-l am pe Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, provocând în noi o cercetare zguduitoare de sine, iar aceea care constatăm că am avut un nume al tău peste noi, dar nu pe tine însuți în noi, să ne grăbim astăzi, să te acceptăm pe tine, să faci din noi oameni făpturi noi care, se miște viața tuturor celor din jur Așa cum a mișcat-o a Domnului Iisus Hristos Amin Să nu pot, Doamne, să mă las. Să nu pot, Doamne, să mă De tine niciodată Chiar de-aș lăsa la ulce Cări diascresa la pas, oh, dragoste îngropată, oh, dragoste îngropată. Iar acum, începând lecțiunea noastră propriu-zisă, vom da citire versetului 12 de la 2 Corinteni, capitolul 1, în care Apostolul Pavel, mâna de Duhul Sfânt, astfel ne vorbește. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mare ales față de voi, corintenilor, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Iubiți creștini, în viața credinciosului, cel mai sigur, îndrumător și paznic, afară de cuvântul lui Dumnezeu, este cugetul lui luminat de Duhul Sfânt. O vorbă înțeleaptă spune, dacă o mie de oameni mărturisesc despre tine rău, iar cugetul tău mărturisește bine, fii liniștit. Tu nu ești așa cum zic ei, dar dacă o mie de oameni mărturisesc bine despre tine, iar cugetul tău mărturisește rău, să știi că ești rău, îndreaptă-te. O legendă spune că un om din vremea de demult avea un inel de aur cu o piatră foarte scumpă care atunci când săvârșea vreun rău, se strângea așa de tare pe deget, încât omul trebuia să îndrepte răul ca să scape de strânsoarea inelului. Cu un astfel de inel a înzăstrat Dumnezeu pe fiecare om și închip deosebit pe cei credincioși, iar acesta e cugetul. Dacă cugetul este păstrat curat, își îndeplinește cu credincioșie slujba lui încredințată de Dumnezeu. Dacă nu este păstrat curat, își pierde puterea lui de străjuitor al vieții. Sfințenia și curăția date de Dumnezeu umplu de siguranță și îndrăzneală cugetul celui neprihenit în mărturia pe care o dă. Nu orice sfințenie și curăție sunt adevărate, ci numai sfințenia și curăția date de Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Sângele lui vărsat pe crucea de pe Golgota curățește desăvârșit cugetul și inima de orice întinăciune, așa cum ni se arată lămurit la Cartea Evrei, capitolul 10, versetul 21. Pe baza sfințeniei și curăției date de Dumnezeu, cugetul are îndrăzneală în mărturia pe care o dă și nu greșește niciodată. Mare comoară este în om cugetul curățit și sfințit de Domnul Isus. Nicio altă valoare de pe pământ nu este mai presus ca aceasta. Credinciosul curățit și sfințit de Dumnezeu se bizuiește în întregime pe harul lui Dumnezeu care l-a primit în templul vieții celei noi, cum zice mai departe versetul de mai sus, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe Harul Lui Dumnezeu. Purtarea frumoasă și strălucită a Sfântului Apostol Pavel în lume și în mijlocul credincioșilor avea la temelie Harul Lui Dumnezeu. Pe acesta se bizuia el tot timpul. Înțelepciunea pe care o avea nu i-ar fi ajutat la nimic dacă Harul Lui Dumnezeu n-ar fi făcut din el un om nou după chipul și asemănarea Mântuitorului Său, Hristos. Ferice de sufletul care a ajuns la cunoașterea că trebuie să se bizuiască numai pe Harul lui Dumnezeu în toate privințele și în tot timpul. El va fi încununat de biruință și de roade și se va putea lăuda mereu cu Dumnezeu și cu Harul lui. Da, numai cu Harul lui Dumnezeu ne putem noi lăuda cei care credem și-L urmăm pe Domnul Isus. De orice putem să ne lipsim, dar de Dumnezeu și de Harul Lui nu ne putem lipsi nicio clipă. Prin Har am fost aduși la viață și tot prin el trăim clipă de clipă. Tot ce e bun în noi este lucrarea Harului Lui Dumnezeu. Nici o clipă nu ne părăsește Harul Lui Dumnezeu dacă noi nu-L părăsim. Înțelepciunea noastră firească nu ne poate ajuta cu nimic când e vorba de trăirea unei vieți curate, în mijlocul oamenilor sau să înțelegem ceva din adevărul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Sfântul Macarie cel Mare spunea că Harul poartă mintea omului ce stă în adânc și o înalță la cer spre lumea desăvârșită spre liniștea veșnică. Sfântul Maxim Mărturisitorul subliniază cu putere acest adevăr când zice Cine te-a luminat pe tine în credință Cine te-a învățat lucrurile duhovnicești ale lumii nevăzute sau cele privitoare la învierea morților? Nu Harului Hristos care sălășluiește în tine și care este arvona Duhului Sfânt? Cine își zidește casa credinței pe temelia Harului Lui Dumnezeu să nu se mai temă de nicio furtună, va dăinui veșnic. Cine se bizuiește pe Harul Lui Dumnezeu în lupta cea bună a credinței, să fie de plin liniștit, va birui cu siguranță. Cine se adăpostește în templul de foc al Harului, va fi ferit de focul nimicitor al păcatului și al morții. La versetul următor, la versetul 13 din 2 Corinteni 1, cuvântul Domnului ne spune Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște. Dragii mei, să fim întotdeauna limpezi în vorbirea noastră, în scrisul nostru și mai ales în trăirea noastră, ca să poată vedea toți, fără greutate, calea adevărului și a mântuirii prin noi. Aceasta e slujba pe care ne-a pus Dumnezeu să o facem pe pământ. Stilul întortocheat, ocolit și prea încărcat de podoabe Împiedică sufletele în drumul lor spre adevăr. Avea mare dreptate înțeleptul Nicolae Iorga când zicea, scrie cu sufletul tău și recitește cu sufletul altora, adică să fii înțeles și de un copil. Tot acest înțelept scria mai departe, vai de cel care scrie ca să dovedească numai că poate scrie. Și mai ales, vai de cel care scrie ca să-și dovedească lui aceasta. Urmașul Domnului Isus Hristos are o singură chemare în lume, să lumineze, să ne drumul adevărului spre sufletele oamenilor. Cu cât suntem mai limpezi înăuntru în gândirea noastră, vom fi așa și în afară în lucrarea noastră. Să nu vorbim și să nu scriem nimic decât ceea ce ar limpezit drumul spre Hristos. Să nu umblăm cu ascunzișuri. Apostolul ne spune aici, nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți. Și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște. Chiar dacă la prima citire nu ne-am făcut înțeleși în scrisoarea noastră, la a doua citire tot se va cunoaște despre ce este vorba. Când prin tot ce facem nu urmărim decât o singură țintă, adică pe Hristos, nu va fi greu nimănui să ne înțeleagă. Hristos fiind centrul vieții al trăirii noastre, va fi și centrul lucrării noastre. Toți cei care ne văd până la urmă trebuie să descopere în noi pe Hristos dacă îl avem cu adevărat. Rostul nostru pe pământ, ca urmaș ai Domnului Iisus, este acesta. Să-L înălțăm pretutindeni prin trai, prin vorbă, prin scris și prin orice. În continuare, la versetul 14 din 2 Corinteni, capitolul 1, Duhul spun prin gura Apostolului Pavel continuă. Cum ați și cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Isus.” Acesta este o completare a versetului precedent, le vom citi pe amândouă împreună acum ca să avem o înțelegere mai deplină. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți și trag de că până la sfârșit veți cunoaște, cum ați cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. Un părinte cu purtare frumoasă și cu calități deosebite este o pricină de laudă pentru copiii săi. La fel și copiii ascultători, harnici și talentați sunt o pricină de laudă pentru părinți. E normal să fie așa, dar nu numai în viața pământească, ci în viața duhovnicească este același mers și lucrurile se petrec la fel. Sfântul Apostol Pavel, ca părinte duhovnicesc, așa cum ne se arată la 1 Corinteni 4,15, se lăuda sau se întrista cu copiii săi duhovnicești după veștile pe care le afla despre ei, bune sau rele. Dar și copiii săi duhovnicești se lăudau cu el. Versetul de mai sus vorbește tocmai despre acest lucru. Ce frumos și înălțător este faptul că poți să te lauzi cu calitățile unui frate, cu lucrarea harului lui Dumnezeu care propășește în el. Însuși Dumnezeu se laudă cu copiii săi și abia așteaptă să aibă un motiv cu care să se poată lăuda în fața îngerilor și chiar în fața satanei. Așa de pildă se lăuda cu Iov când satana s-a înfățișat înaintea scaunului său de domnie în cer.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 Întrebarea care se pune și care mă privește direct este aceasta. Cum sunt eu înaintea lui Dumnezeu? Se poate el lăuda cu mine? Dar eu mă pot lăuda cu el? Cât e de limpede cuvântul scris al lui Dumnezeu, cum pătrunde el până în cele mai mici cute ale sufletului și cum răspunde el la toate nevoile noastre. Numai să fim atenți la ce vrea să ne spună el. În versetul 15 la 2 Corinteni 1 citim În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Acestea sunt cuvintele apostolului Pavel. Când te cercetează un adevărat copil al lui Dumnezeu, un adevărat urmaș al Domnului Isus, e un har deosebit pe care ți-l trimite Dumnezeu în clipa aceea. Deschideți ființa, deci, ca să nu-ți fie zadarnic harul venit. Dar și tu, fratele meu, la rândul tău, poți fi un har din partea lui Dumnezeu pentru cei pe care îi cercetezi, dacă ești, în adevăr, ascuns de plin în Domnul Isus Hristos, așa încât să se vadă El în toată ființa ta. Pe oriunde mergi, răspundește atunci mireasma lui, harul lui cel nespus de felurit. Ești tu un har de la Dumnezeu pentru cei cu care vii în legătură? Harul lui Dumnezeu înviorează duhovnicește și îmbogățește sufletele ori de câte ori se apropie de ele. Sfântul Apostol Pavel era un har bogat al lui Dumnezeu pe oriunde trecea pe pământ. Credincioșii din Corint l-au avut odată în mijlocul lor și știau bine lucrul acesta. Din cele scrise în versetul de mai sus, se înțelege că el dorea să vină încă o dată la ei, după cum s-a și întâmplat, și venirea lui pentru frecetatea de acolo era un al doilea har. Unii cercetători ai scripturii sunt de părere că primul har ar fi fost epistola întâia pe care le-o scrisese. Spune el aici, deci, voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Și ființa noastră și lucrările noastre, dacă suntem cu adevărat făpturi al noi ale lui Dumnezeu, totul trebuie să fie har pentru alții. Orice creștin adevărat trebuie să fie un vas al harului lui Dumnezeu pe pământ. Nimeni nu este în fața acestei chemări. Unele vase sunt mai mari, altele sunt mai mici, dar toate poartă același conținut. Nu putem fi un har al lui Dumnezeu pentru alții decât într-un singur fel, când suntem predați în întregime Domnului Isus și când umblăm tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cei care nu au o predare totală în brațul Domnului Isus, care mai sunt robiți de felul de a fi al lumii și care mai sunt întinați de vreun păcat nemărturisit, nu pot fi un har al lui Dumnezeu pentru nimeni. Ei nu răspândesc mireasma lui Hristos. În lumina acestor gânduri, frații mei, să ne cercetăm ca să știm unde ne aflăm fiecare. La versetul următor, versetul 16 din 2 Corinteni, capitolul 1, apostolul Pavel face cunoscut Corintenilor următoarele. Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Judea. Dragostea își face drum și la dus și la întors și în tot timpul spre inimile iubite. Ea nu poate răbda o despărțire mai îndelungată. Fericiți sunt cei cuprinși de neliniștea dragostei. Ei sunt singurii slujitori adevărați ai lui Dumnezeu, care este dragoste. Pavel, ca un fiu al dragostei lui Dumnezeu, nu numai că a scris cea mai frumoasă cântare despre dragoste, dar a și trăit-o cu toată puterea. În dragostea lui fierbinte a scris și cele două epistole către frații din Corint, copiii lui duhovnicești, prin care îi și mângâia, dar îi și mustra ca să le dea o creștere normală în Hristos. După mustrarea pe care le-a făcut-o în prima epistolă, se apropie cu duioșie de ei în a doua epistolă Căutând să le toarne balsam alinător în rănile pe care le-a curățit atunci, hotărât cu sabia cuvântului lui Dumnezeu. Cât de mult avem noi de învățat de la acest mare om al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, cu demnul acesta aducem la cunoștință încheierea programului de astăzi 2 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca bunătatea lui Dumnezeu și bine binecuvântările lui cele mari și minunate să fie și să rămână peste toți cei care am ascultat aceste cuvinte și peste toți cei care se străduiesc, așa cum am fost îndemnați prin cuvântul Domnului, să urmăm pe Apostolul Pavel, care călca pe urmele Domnului Isus. Amin!